Hoofdstuk 60 Sirenius' woede oor die en die kalmerende woorde van die keinkie, die vraag van die keinkie, wie het die langste arm, een vernietigingswonder. Toe Sirenius dit van Maronius Pilla gehoor het en ook die uitspraak van Joosef en van die keinkie, was hy letterlik ontsteld en sê, O eeuwige maagte van die allerhoogste heerser van die oneindigheid, het jylle dan geen weerlig strale meer, om na hierdie monster van een fasal van Rome te slinger nie? O, Augustus siede, my goeie broer, welke helle veeg het jou destijds verblind, toe jy aan hierdie monster, jy die uitvaagsel uit die diepste Tartarus, uit die ware Orkus, Palestina en Judea alleen gegee het? Nee, nee, dit is te veel om op een keer aan te hoor, Maar is waarom het jy my destijds niks daar oor gesê nie, toe Herodes en Tyrus dier my verhoor is nie? Skand rechtelik, so ek om toe onbliklik sy my doesau hoof of slankop van sy romp laat afslaan het, en reeds lang al soe waardiger van sal die plek van hierdie monster uit Griekeland beklee het. Maar wat kan ek nou doen? Sy boete het hy betaal, ek kan hom nou geen tweede boete opleen nie het mag nie verder straf nie. Wacht maar, jou ou bloedhond, jou hyena van alle hyenas, op jou sal ja gemaakt word, waarvan selfs geen enkele hulle veeg nog ooit gedroom het nie. Maar Roneus, Joosef en Miriam het voor die grimmigheid van Sireneus gebewe, want hulle weet nie wat Sireneus alles nog zou onderneem nie. Ook het niemand het durg waag, om hom nou in vraag te stel nie, want hy was baie opgewonde in sy gemoed. Slechts die kynkie het geen vrees vir die heftige stem van sy te kenne gegeen nie, maar het hom steeds rustig aangekyk. En toe sy reenies weer iets wat bedaar het, het die kynkie opeens weer baie duidelik met sy gepraat. O sy reenies, luister na my, kom hier na my, Neem my op jou arms en draal my na buiten, Daar sal ek jou iets laat sien. Hier die woorde het soos balsum in die gewonde hart van Sireneus gevloei En dadelijk het hy met open arms na die kynkie toe gegaan, Het hom vol liefde op sy arms geneem, En hom begeleid dier Joosef en Miriam en Maronius Pilla na buiten gedra. Toe hulle buiten was, het die kynkie dadelijk, met duidelike woorde aan jy Sireneus gevraag, Sireneus, wie van ons twee het nou die langste arm, meet myne af teen joune? Hiedie vraag was vreemd vir Sireneus, en hy het nie geweet wat die kind daarop moes antwoord nie, want hy het toch duidelik gesien dat sy arm driemaal so lang is, as al twee die kind sin saam. Maar die kynkie het weer gepraat, Sireneus, Jy sien jou arm vir langer aan as myne. Ek sê echter vir jou, dat myne toch baie langer is as joune. Kijk, sien jy daar in die verte hoe een suil getooi met 'n afgodsbeeld? Gryp hier vandaan na hom met jou lang arm, werp om neer en vermorsel om dan tis in jou vingers. Sy is nog meer onthuts as voorheen, het na kort rikkie gepraat. O kynkie, jy my lewe, dit kan niemand doen nie behalwe Elohim. Maar die kynkie het sy arm uitgestrek na die suil wat ruim duisend tree verder gestaan het, en die suil het neergestort en onmiddellik tot stof geword. Daarop het die kynkie gesê, Bekommer jy jou dus nie nodeloos oor die nie, want my arm reik immers verder as jou nie. Herodes het sy loon, maar jy moet om vergewe, soos ek om vergewe het, so sal dit met jou beter gaan, want ook hy is een blinde sien van hierdie aarde. Hierdie woorde het elke wrok van sereneus reenees weggeneem en heimlik het hy begin om die kind letterlik te aanbidt.